Василь Рубан «Помирал уражений проліском сніг» Роман Журнал «Київ» Номери 8-9 за 1994 рік Читає Галина Шумська Геть англійців у всякому випадку Хай ваші хлопці забираються хутчі, а тоді Він не їжав на нього, бо не міг утримати коня А тоді, підсумував він ледве не торкаючись Філдінга губами. «Ми з вами станемо друзями». «Але чому ми не можемо бути друзями зараз?» – сказав Філдінг, англієць, в гарячому пориві, обнімаючи його, індійця. «Я дуже хочу цього, і ви цього хочете». Але коні не хотіли цього. Кожен тягнув у свій бік. І не хотіла цього земля, що піднімала на шляху вершників у в яких один повинен був пропускати іншого. І храми, і водойми, і пташки, і падло – всі не хотіли цього. На сотні голосів, повторюючи «Ні, ще не час», а небо відповідало «Ні, тут не місце». Форстер – поїздка в Індію. Закінчувались нарешті холоднуваті весняні ранки, і наступали теплі, Майже літні. Тому Сава ходив на роботу в жакеті. Опів на сьому сонце вже добряче піднімалося над оведом. підходив до цегельного заводу. Ходити з Саві до шляху, кудою йшов маршрутний автобус, доводилось кілометрів зо два, але літом у добру погоду навіть приємно. То восени, як устанеш о шостій годині, ще темно, та коли мокрий сніг, виходиш ото з дому як колись у армії, на нічний пост. Кожухан дають, бо на двоє нульградусів і вітер з мокрим снігом. Кожух попсується. А в шинелі, хоча зверху ще й плащна китка, вийде, що тепло тримається якраз, доки дійдеш до поста. А ще як стояти в полі під усіма чотирма вітрами, то треба весь час бігати. Такий пост був біля ГСМ. Спочатку – Починаєш швидко ходити науків. Потім ще швидше, потім бігом нападає суха втома. Починаєш робити вправи з автоматом то в одній, то в другій руці, не притишуючи кроку. І вже коли бігати нема сила, холод стає терпким, а тіл ніби дерев'яним, залишається лише монотонне чекання. Коли вже йдеш і не завважуєш світлих кругів від освітлювальних ліхтарів, що виривають з темряви шматки колючої загорожі. Коли вже байдуже проходиш понад зарослим кущами виярком, який далі переходить у величезний яр, порослий лісом, не боячись, що хтось схопить за горлянку і забере автомат, тоді приходила зміна. Годинника Сава на пост не брав, щоб не поглядати на циферблат, бо тоді час зовсім зупинявся. Але коли в душі щось тенькало, Сава точно знав, що вже йдуть. І ось в одному місці темрява ніби загусала. Вже певен був Сава, що йдуть. Хоча аж ось чулося чегикання автомата у пшинелю чи сумку для патронів. Кроки. Це вже було, напевно. Армія. Роки, що пройшли марно. А? Нічого не минає марно. зможнення, досвід. Де б не був, не жив, не мріяв, не надіявся, нічого не минає марно. Воно все марно, коли не вмієш радіти. А от зараз ходиш на роботу, єси алюмінієвою ложкою з порцелянової чи металевої тарілки з написом «Обще під». Колись Любив ліверну ковбасу і цигарки прибой. А зараз лікарську по 22 копійки і цигарки прима. І вже робота стала за потребу, бо сім'я. А то малим ніяк не міг второпати, як ця людина не може обійтися без систематичної праці. Бо їй треба систематично їсти. Десь із-за гори віяв ніжний легесенький вітерець. Перелітав від квітки до квітки і загортав усе у тепло. Минаючи роздоріжжя, Саво краєм ока побачив, що за повороту плавно викотилась біла волга.